Mm-hmm. välkomna till Fun Fact of the Day. Det är jag som är Linnea. Och det är jag som är Anders. Ja, Anders. Det här är ju första avsnittet av våran lilla vetenskapspodcast. Ja, i den här podcasten kommer vi ta upp allt från naturkunskap till historia, till religion, till andra spännande saker som är bra att lära sig om. Ja, vi båda har ju passion för att lära oss nya saker. Och vi hoppas framförallt att ni kommer lära er någonting nytt idag. Ja. Om inte annat, bara ha lite roligt och lyssna. Exakt. Eh, vad har vi för ämnen idag att ta upp där, Elinia? Ja, idag ska jag prata om rymden och hur vi kan färdas i den. Mm -hmm. Mm. Själv tänkte jag prata om en väldigt viktig historisk händelse i svensk historia som sig en mörk höstnatt i gamla stan. Mm. Väldigt läskig. Spännande, spännande. Vi har ett fullspäckat program för er framöver. Så håll i er för nu åker vi! Mm. Lenea. Har du någonsin blivit sur på någon annan person? Ja. Du har det. Alltså sådär, riktigt, riktigt sur. Ja, men det har jag nog. Ja. Så där sur så att allt du tänker på är, är hur fantastiskt sur du är. Ja. ja. det är du verkligen inte ensam om. Utan eh, en person som blev så sur en gång hette Gustav Trolle. Okej. Okay. Eh, han levde i Uppsala i början på 1500-talet och var... 500 år sedan och arbetade som ärkebiskop. En sorts superpräst. Jaha. Ja, och han blev jättearg och sur när Sten Sture den yngre som var riksföreståndare i Sverige på den tiden. Ungefär som statsminister Stefan Löfven är idag. Han sa till då, Gustav Trolle att hans kyrka och området runt omkring den skulle tillhöra Sten Sture den yngre istället för Gustav Trolle. Mm. Eh, Gustav Trolle, han, han sa nej. Eh, han blev jättesur för det här. Han hade fått kyrkan av, av påven i Rom. Eh, ja, påven i en slags superduper präst Den eh, mm. översta prästen. Eh, och då svarade Sten Sture den yngre med att sätta Gustav Trolle i fängelse. Och förstöra hans kyrka. Så mm. snack om att Gustav Trolle blev arg. Taskigt. Ja, väldigt taskigt. Eh, men det finns andra på den här tiden som, som var arg på Sten Sture den yngre också. En kille som var särskilt arg var Christian den andre från Danmark. Han tyckte att han borde få vara kung i Sverige också, precis som han var i Danmark på den här tiden. Så han åkte till Sverige för att försöka vinna över, eller vinna över sten sture i ett krig. Mm. Och han hade med sig ungefär 8000 tyskar. Fransmän och andra från södra delar av, av Europa som hjälpte honom i kriget. Och alla ville vara emot eh, Sverige i det kriget. Ja, alla ville vara emot Sten Sture. De såg sin chans att nå makten okay. i stora Sverige. Ehm, så 1520 stod Kristian II som segrade av kriget och blev kung av Sverige. Mm -hmm. ehm, och Sten Sture den yngre som otroligt nog hade omkommit i, i striderna. Ehm, det var inte synd för honom. Ehm, och Sten Sture den yngres kompisar och andra som hade krigat mot Kristian den andre var de är väldigt nervösa för att den nya kungen av Sverige skulle vara sur och vilja, vilja hämnas på dem. Ja, varför inte det? Ja, ja. Men Christian II, han förlät alla som hade bråkat med honom med ett så kallat amnesti-brev som betyder att man är officiellt förlåten. Vad skönt. Ja, och bjöd in alla motståndare på en stor, stor fest i slottet fästande pojke i tre hela dagar och alla hade jättekul och åt god mat och, och dansade och så och hur ofta får man göra det på slottet egentligen? Ja, det... aldrig har jag fått göra det men... nej, nej, nej, kungen har inte bjudit in oss än så att säga men helt plötsligt på den tredje dagen så kom en oväntad gäst in, in på festen det var gamle gamle surekompis Gustav Trolle som hade blivit inbjuden av Kristian av II då, från fängelsätt han satt och inlåst i flera år hade han suttit där i fängelset bakom Låsebom och planerat sin hämnd och på festen så förklarade han för kungen och alla gästerna hur arg han var och att stensturen den yngre och alla hans kompisar hade gjort honom riktigt, riktigt arg både han och påven och kyrkosamhället var riktigt sura varför då? ja men stensturen hade ju förstört kyrkan och satt honom i fängelse efter Jaha. det är ju en skymf mot kyrkosamhället att förstöra en sån helig en helig byggnad och det kan man förstå att de var sura över. Mm. Och på den här tiden så var det, det var ett brott att gå emot kyrkan. något som kallades för kätteri. Mm. Och Christian den andra då, nya kungen i Sverige. Var väldigt övertygad om att vara bäst av kyrkan på sin sida nu. När han blev blivit kung av Sverige också. Så det var bara till att lyssna på Gustav Trolle, superprästen då. Och, och göra som han hade att säga. Det hade varit olagligt för honom att gå emot kyrkan också. Även för kungen. Så den 8 november 1920. 1520, förlåt. 1520, det var ju massor massa mm. år sedan. Så skrev Kristian II till verket. Han avbröt festen. Och alla som hade varit dumma mot Gustav Trolle. Och därav också kyrkan. Fick sitt straff på Stortorget utanför Stockholms slott. Och enligt böden Jörgen Hummuth. Från Tyskland. En arméofficer. Okay så avrättades 80 personer denna dag, vilket ses som det största blodbadet i nordisk historia. Usch, vad hemskt. Ja, det är väldigt hemskt. Efter den här dagen har ju kristanden andre kallats Kristian Tyrann och dessa höstdagar i, i Stockholm är kända som de mörkaste dagarna i svensk historia. Men får fråga, hur blev de avrättade? Mitt på torget ja, sådär. Mitt på torget, det var eh, de första 20 avrättades med svärd. Halshuggning. Ja, mm. eh, resterande avrättades med hängning dagen efter. En stor i gallibacke på Stockholms slottsinnegård avrättades där. Sen så eldades det på bål efteråt. Så det var inte en munter historia. Men en annan gång ska jag också berätta om en som blev väldigt sur på grund av Christian Tyrans beteende. Gustav Vasa hette han då. Och bara två och ett halvt år senare så vi tog över från Christian Tyrann- och bildade det Sverige vi känner till idag. Men mer om det en annan gång från mig. Anders. Ja? Rymden, den är ju stor. Den är väldigt stor. Den är typ oändligt stor. Det är och Hela tiden så expanderar den och blir ännu större- en oändligt stor. Oj. Så den blir oändligt större. Och detta innebär att avstånden mellan galaxer och stjärnor och planeter. Och allt annat som kan finnas där ute. Det blir bara större och större. Och sen så har vi oss människor. Vi finns ju också i rymden. Och vi är nyfikna varelser och alltid sökande efter nya upptäckter. Mm. Vi vill ju ta oss ut i rymden, eller hur? Ja, jo, absolut. Vi vill ju utforska och kanske en dag bosätta oss på en annan planet eller kanske hitta annat liv. Mm, mm. Men hur ska vi i den oändligt stora rymden hinna åka de långa avstånden i våra korta liv? Mm. Om vi tar ett exempel. Mm. Vår närmaste stjärna, bortsett från solen, heter Pro... Proxma Centauri. Mm -hmm. Och ligger 4,2 ljusår långt bort från oss. Och ett ljusår, det är sträckan som något objekt. Med ljusets hastighet hinner åka på ett helt år. Oj! Ja, det är väldigt mycket. Det är till och med mycket, mycket längre än vad sträckan och kring jorden är. Det är stort. 10 Tio varv runt jorden, hundra varv runt jorden. Så det är jättedång. Men om vi då tänker att vi tar vår snabbaste rymdfarkost som vi har idag. Och åker så fort vi kan då till Proxima Centauri. De är 4,2 ljusåren. Så skulle det ändå ta 80 000 år att ta oss från jorden till Prima Centauri. Och det är ungefär 3200 generationer. Det är väldigt, väldigt lång tid. Ja. Och då stöter vi på ett problem med hur vi ska kunna utforska rymden. Och vi kan ju inte ta oss någonstans. Eller jo, vi kan väl ta oss. Men då får vi vänta 80 000 år. Och då får våra barnbarn. <laughs> <laughs> och så vidare. Och så vidare. Kanske se vad som finns där i slutet. Men... Anders. det finns en genväg att ta i rymden också. Mm -hmm. Så kallade maskhål. Om vi börjar från början så 1916, för ungefär 100 år sedan, så publicerade Albert Einstein sin allmänna relativitetsteori. Mm -hmm. Den handlar om gravitation. Alltså han förklarar varför äpplet faller från grenen och hur det sen Funkar ute i rymden? Finns det gravitation i rymden? Och i hur så fall funkar den? 1935 använde även sen fysikerna, även då Albert Einstein, och en kille som hette Nathan Rosen. De använde teorin för att kunna förklara att det faktiskt skulle kunna existera tunnlar i universum. Tunnlar som kunde sammankoppla olika platser och tider. Mm. Och dessa tunnlar eller bryggor kallades för Einstein-Rosen-bryggor. Eller maskhål. Mm. Mm. Mm. Och maskhål kan vara väldigt svårt att försöka föreställa sig. Men jag ska försöka förklara så bra jag kan. Om du tänker att du har ett A4-papper framför dig. Mm. På ena sidan av pappret, alltså längst längs närmast ena kanten. Så kan du rita en liten gubbe. Mm. Kanske dig själv då. Mm. Och på andra sidan, längst längst ner i andra kanten, så ritar du planeten eller galaxen eller vad du nu vill åka till. Mm. Sträckan nu på pappret mellan dig och planeten, det är ganska långt. Mm. Eller ja, det är väl det är en sträcka. Ja. Om du sedan tar de båda ändarna där du har ritat, så sätter du ihop dem. Du viker alltså pappret och sätter ihop dem så att de nuddar varandra. Då är det inte så jättelångt att färdas. Nej, nej det är det inte. Nej, och det kanske låter konstigt men i rymden så kan också både tid och rum böjas som ett papper. Jaha. Men hur man? Hur händer det här? Är det någonting som bara sker eller? Ja, om ni har sett filmen Inte ställar ah. så är det ett maskån som de åker genom för att komma mellan de olika planeterna. Jaha. Och som jag nämnde tidigare så blir maskål inte bara tid utan inte bara rum utan också tid. Ah. Så att du skulle kunna åka från nutid genom ett maskål och hamna kanske i framtidens rymden. Aha. Eller tusen år tillbaka. Men dock har man ju aldrig hittat ett maskål Nej. någonsin. Nej. Det här finns bara i teorin. Okej. Okay. Och. Eh, om man tror på det som fysikerna tror på idag så ska det finna, gå att finnas mm. om man letar. Men om vi skulle hitta ett maskål, mm. eh, skulle vi då kunna åka med en rymdfarkost genom det och ta oss till en annan galax eller en annan planet eller en annan tid och annan dimension? Förhoppningsvis. Ja. Det finns, eh, om det skulle finnas ett maskhål nära oss så skulle det ändå vara väldigt riskfyllt att åka in i det. Uh. Eh, maskhål är väldigt, väldigt ostabila och vilken som, sekund som helst så kan de bara försvinna eller kollapsa. Och de maskhålen som man tror finns idag, de är bara 10-33 cm stora. Och så små rymdskepp har vi inte och så små inte vi för att ta oss igenom. Nej, det är verkligen inte stort. Men, teorier och teorier. Det finns ju ytterligare teorier som säger att det finns något som heter exotic matter. Ja, eller rent översatt till svenska så blir det exotisk materia. Det är inte mörk materia, det är inte negativ materia, utan det är en egen sorts, sorts materia. Men vi ska inte gå in mer på det. Men då tror man att om man har sån här exotisk materia så kan man stabilisera ett maskhål. Och man kan även förstora det. Jaha. Ja. Vad växer med exotismateria någonstans eller är det eh, någonting man har forskat fram? Det eller? är någonting som eh, forskarna tror att de kan ta fram. Det är väldigt svårt att prata om utan att gå in alldeles, alldeles för djupt och avancerat. Ja. Men jag tycker vi nöjer oss med att det finns något som kallas för material. Absolut, absolut. Ja... Eh, men om vi då skulle kunna förstora upp det här maskhålet så att vi skulle få plats med en rymdraket i det, ja. så skulle det ändå inte gå. Aha. För att man får bara, det går bara att använda exotisk materia i det här maskhålet. För annars så skulle vår materia, våran materia skulle göra så att det blir ostabilt och det skulle kollapsa. Vad tråkigt. Och då skulle man ju dö det är ju tråkigt. någonting man inte vill göra. Ja. Nej. Men om vi ska summera ja. så kan vi idag inte resa i rymden med hjälp av maskhål. Och vi har ju faktiskt inte ens hittat något. Nej. Och, men de finns ändå där i teorin. Vilket gör att de kanske finns någonstans där ute. Vi kanske bara inte har hittat rätt sätt att leta efter mm. dem än. Mm. Men jag tycker ju faktiskt att de är supercoola. Och jag hoppas att de någon gång hittar det så att vi kan åka mellan olika tider och dimensioner och bosätta oss på nya planeter. Men om vi ska se er som idag så kanske vi måste hitta andra sätt att kunna färdas långt i rymden. Mm. Snabbare i rymdraketer eller så kanske vi måste lära oss hur man sätter en människa i ett och så att vi kan åka de här 80 000 åren och sen vakna upp. Eller så låter vi planeterna komma till oss. Precis. Men det svarar vi till senare avsnitt. Ja, det var allt jag hade för idag. Ja, jag är klar för idag jag också. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och har ni några frågor eller önskemål eller bara anmärkning på något ni tycker att vi har sagt fel. Så hör av oss till oss på funfact gmail.com Så tittar vi igenom det och, och svarar och ser till att vi det är det bästa för er. Vi hoppas att ni är tillbaka nästa gång. Yep. Med nya spännande ämnen. Vi får önska er en fortsatt trevlig dag. Ja. ja. då.